Iratizaleak egunon, orain dela bi haste utxe ginduen guri itzorena. Izan ere, egun artan, Buenos Aires alderat joan genien aspaliko partez gure ango zuberoako familia bisitatu nahi bat ginduen. Lehen itzuliak harapatu ginduen. Eta uste dut sorpresa galanta eta ez uste Bixia gertatu zela ziren eta lehena ribbatu behar zena, bigarrena sailkatu baitzen, kasik zazpi puntu ekonomia sailburuari utziz iragaria zitzaion abbanela urtu zelarik. Lizekena da, aita Santuari bota erainek onaindik katoliko den egian, desmasiak egitea, baita ere Argentinako pexosi proposatuko estatu batuetako dolares ordezkatzea Argentinaren gustukoa ez izatea. Beraz, libertade zailea omen den Javier Milaineren gauzak ezaizkigo hain ondo atera orain artei bederen. Bigarren izulirako, irugarrena atera dena, bere alde jarri da, baina bere koalizioko serendakide eradikazaleak bezala ezute hortan txartzen. Horrela ezkerreko bindarrak argitagarbi, jarri dira ekonomia sain buruaren alde gauzak ez dira batele mementoko, zera trenkatu. Bardako telebista kanaletan eman den debatea, arra sinportantea izan da. Ea zer ateratzen den datoren igandean. Alderdi militararen eskuden Javier Milainen alde ala peronista-zentristaren alde jarriko hote ben Argentina meme entuko ne, ne orkestraki txartetan estatu batua garek ere ordina